Och det är en passionerad kärlek till Nordens folk. I detta säsongsavslutande avsnitt av Folkbilden fortsätter vi att berätta historien om staden Detroit. Efterkrigstiden blev ett sorgligt men kanske väntat kapitel för staden som kallade sig Demokratins Arsenal. Bara under år 1974 registrerades över 700 mord i staden. Samtidigt flydde den europeisk ättade befolkningen från staden i ett allt större antal. Författaren Houston Stuart Chamberlains ord Parlamentets oduglighet är mer än en besynnerlighet. Det är en katastrof, ekar tungt. Men först några strandhugg." En av de största korruptionshärvorna i USAs historia avslöjades den 23 juli när FBI grep 44 personer, däribland fem rabbiner för bland annat penningtvätt och handel med mänskliga organ. Även flera borgmästare greps misstänkta för att ha tagit emot mutor. En av de gripna, Levi Isaac Rosenbaum, gick under smeknamnet Nurhandlaren och skröt för ett vittne att han hade handlat med organ i över 10 års tid. Tillslaget mot rabbinerna gjordes möjligt med hjälp av Solomon Dweck, som efter att han själv gripits för ett bedrägeri i 400-miljonersklassen började samarbeta med FBI i hoppans rafflindring. Solomon Dweck kunde vinna rabbinernas förtroende tack vare att han själv är son till en rabbin och har berättat att mycket av pengarna som rabbinerna tjänade på den olagliga verksamheten antagligen har skickats till Israel. Sydafrika, eller regnbågsnationen som landet kallas av liberala journalister, kommer att arrangera fotbolls nästa år. Och när det gäller våldet i Sydafrika kan inga politiskt korrekta omskrivningar dölja sanningen. Enligt den officiella statistiken, som förmodligen är i underkant, begås 50 mord och 150 våldtäkter varje dag i Sydafrika. De vita sydafrikanerna menar att svarta våldsmän medvetet angriper vita bönder för att fördriva dem från deras gårdar, –som inte sällan ligger ensligt belägna. Sedan Nelson Mandela blev president 1994– –har cirka 3000 vita bönder dödats på landsbygden– –och sedan 2006 har antalet ökat med 25 Även Sydafrikas kommission för mänskliga rättigheter erkänner– –att vita löper betydligt högre risk att utsättas för våld– –än svarta på landsbygden. Trots att attackerna mot vita bönder ofta förövas med stor grymhet– Bland annat så kokades ett offer levande, så är fällande domar ovanliga. Polisen har till och med uppmanat vita bönder att inte göra motstånd om de blir attackerade. Helt fel menar bönderna själva, och menar att valet står mellan att avfyra en kula eller att bli slaktad. Därför organiseras regelbunden självförsvarsträning, där unga som gamla lär sig att hantera vapen och olika stridstekniker. Hur tiotusentals obeväpnade och oförberedda turister ska sig under nästa års fotbolls-VM är dock fortfarande en gåta. I en artikel i tidskriften Forbes, år 2007, utnämndes Detroit till USAs farligaste stad. Orsaken var enkel. Ingen annanstans i USA mördas fler personer än i Detroit. Under 2006 uppgick antalet mord och dråp till 418 stycken. Det är 47,3 fall per 100 000 invånare. I Sverige visar siffror att antalet mord och dråp är ungefär 150 stycken per år vilket skulle ge cirka 1,7 fall per 100 000 invånare. Statistiken är inte exakt och i Sverige måste vi även ta den mångkulturella faktorn i beaktande. Säkerligen har många mord och dråp i Sverige mångkulturell förklaring. Det har det visserligen också i Detroit där 85 procent av befolkningen är svarta, medan vita utgör lite över 10 procent. Under 1950-talet började de europeiskt ättade människorna flytta från Detroit. Först i mindre antal, sedan flyttade fler och fler. Samtidigt flyttade svarta in i staden. Fenomenet blev känt som vitflykt. När svarta flyttade in i ett område flyttade vita ut. Bara tanken på att svarta skulle flytta in i ett bostadsområde fick vita att börja packa väskorna. De vita visste såklart att när de svarta blev tillräckligt talrika skulle områdets karaktär förändras radikalt. Området skulle förslummas och brottsligheten skjuta i höjden. Begreppet typningspunkten användes också. Tippningspunkten inträffade när ett bostadsområde blev så mångkulturellt att det inte gick att rädda och den verkligt stora utflyttningen av vita började. Vi har sett samma fenomen här i Sverige. När ett område blir besatt av en viss mängd främlingar flyttar svenskarna ut. Tensta, Rosengård, Hammarkullen är några av de kändaste. Tyvärr finns det många fler och processen fortsätter hela tiden. Många pratar om hur bra det är med mångkultur, men det är väldigt få som faktiskt vill bo i ett mångkulturellt bostadsområde. Faktiskt är det så att ju mer någon tycker om mångkultur, desto mindre är chansen att de bor mångkulturellt. Läpparnas bekännelse är en sak, men handling och verklighet talar ett annat språk. Hyckleriet bland makthavare, politiker och journalister är i den mångkulturella frågan närmast obegränsad. Vid flykt kanske är ett sundhetstecken trots allt. Rädslan för att bo i ett mångkulturellt område är så stark att en stor grupp invånare är beredda att lämna sina hem och flytta någon annanstans. Samtidigt är det tecken på en svaghetsmentalitet. Varför stannade inte de europeisk ättade människorna i Detroit eller svenskarna i Tensta och gjorde motstånd? Varför organiserar de sig inte och tar upp kampen för sin framtid? Svenskar vill inte bo mångkulturellt utan de flyttar till någon annan stadsdel och när den blir mångkulturell så flyttar de till någon annan stad och när den staden blir mångkulturell så flyttar de ut på landet. Inget fel med att flytta till landet, men frågan är hur länge är det är möjligt att fly. Mångkulturen kommer att hinna i kapp även de som flyttar ut på landet eller till den fina stadsdelen. Det kommer inte att finnas något vattenhål i det mångkulturella Sverige och följaktligen går det inte att skjuta problemen framför sig. I något skede måste motstånd göras. Annars är vårt folk dödsdömt. Redan i mitten av 1960-talet var förändringen i Detroit påtaglig. Allt fler svarta sågs på gatorna och de tog över allt fler bostadsområden. Det blev än mer uppenbart att de europeisk ättade människorna var på flykt och de svarta var på frammarsch. 1967 var Detroit skådeplatsen för ett av de värsta upploppen i USA under efterkrigstiden. 43 människor dödades, 400 skadades och över 2000 byggnader brändes ner. Upploppen skyndade på den vita utflyttningen och blev katalysatorn för omfattande förändringar i stadens politiska administration. Detroit svarta hade nu den demokratiska majoriteten man behövde för att ta över staden. 1973 valdes Detroits första svarta borgmästare, en före detta försäkringsförsäljare vid namn Coleman Young. Young fick 92 procent av de svartas röster, medan hans vita motkandidat fick 91 procent av de vitas röster. Detroit var en stad helt uppdelad kring rastillhörighet. Coleman Young var en estradör i ordets rätta bemärkelse. En underhållare som hade talets gåva och som med sin skarpa och snabba tunga kunde prata bort de flesta. Coleman Young ansåg inte som många andra att Detroits största problem var den galopperande brottsligheten. Coleman Young ansåg att Detroits problem i huvudsak berodde på två saker. Vita poliser och vita affärsmän. I Coleman Youngs sinne var den sistnämnda gruppen ungefär detsamma som vita män generellt och kolmans politiska retorik var ofta uppbyggd kring att klandra vita affärsmän för stadens problem. Lika avskydd som Coleman Young var bland den europeiskättade befolkningen, lika älskad var han av den svarta. Även vita liberaler och vänsterintellektuella tyckte som trollbundna av den karismatiska borgmästaren vars första åtgärd var att upplösa stress. Detroit polisens särskilda insatsstyrka mot rån och gatuvåld. Under 1974 registrerades 714 mord i Detroit, som då hade en befolkning på 1,5 miljon. Den nye borgmästaren använde aktivt sin makt för att kvotera in svarta som tjänstemän i stadsförvaltningen och gick så långt som att äntlediga vita poliser från deras tjänster så de kunde ersättas av svarta. På några få år steg antalet svarta poliser från 20% av kåren till 50%. procent. Senare förklarade Young det hela i en intervju. Min inställning var så här. Det enda sättet att komma till rätta med diskrimineringen är genom omvänd diskriminering. Den krympande vita befolkningens så kallade rasism var jämt ett problem för den folkvalde borgmästaren och han hade sin egen tolkning av problemet. Rasism är som högt blodtryck. En person vet inte om att han har det förrän han dör av en hjärtattack. Det finns inga symptom på rasism ett offer för rasism är mycket bättre på att säga om du är rasist än du själv är. Under 1970-talet fick Kolman Jangs regim ett rykte om sig för att vara korrupt. Det fanns en känsla att allt gick att köpa av stadshuset, bara man hade pengar. Bakom korruptionen fanns främst tjänstemän, men till slut började misstankar om korruption även riktas mot borgmästaren. Enligt ett ögonvittne så förvarade Coleman Young ett stort antal sydafrikanska guldmynt, Krugerans, i residenset, vilket var anmärkningsvärt eftersom Krugerans under 1970-talet var ett vanligt betalningsmedel i kriminella kretsar, och då särskilt bland narkotikabrottslingar. När han fick frågan av en journalist om det var sant så svarade han jag vet ingenting om några jävla kruge hans. Under 1980-talet var Detroits residens, troligtvis den enda i hela USA som buggades av FBI, vilka misstänkte Colman Young för korruption. Hans nära vän, som han också befodrat till stadens vice polismästare, dömdes till fängelse för att ha stulit 2,6 miljoner dollar ur polisbudgeten. Trots alla skandaler var Colman Young en hjälte för den svarta befolkningen och han omvaldes med majoritet 1977, 1981, 1985 och 1989. Totalt var han borgmästare under 20 år i rad. Under den perioden sjönk befolkningen med en tredjedel. Hundratusentals industrijobb försvann och delar av innerstaden förslummades. Säga vad man vill om Coleman Yang, men i de demokratiska församlingarna passade han som fisken i vattnet. Han hade talets gåva och han visste vilka känslomässiga knappar han skulle trycka på för att få majoritetens gillande. Coleman Yang dog av en hjärtattack 1997. Om den parlamentariska demokratin ytterst handlar om att skaffa sig majoritet och därmed bli den som har rätt är det naturligt att de som tävlar i de allmänna valen gör vad som helst för att vinna majoritetens gunst. Att behärska opinionen eller massan blir därmed nyckeln till att få den så åtrovärda majoriteten. Som ett resultat av detta antagande blir att den som kontrollerar opinionen är en mycket mäktig del av det demokratiska systemet. Media är instrumentet som avgör vem som ska tillåtas få nå ut till väljarna och vilka frågor som ska föras upp på dagordningen. I det längre perspektivet används media för att med desinformation och stigmatisering motarbeta grupper som anses särskilt misshagliga– för systemet. Den nationella rörelsen och ideologin är kanske det främsta exemplet på en sådan långvarig stigmatiseringskampanj. I en krönika i den svenskfientliga tidningen Aftonbladet, kort efter årets EU-val, förfasade sig journalisten Andres Locko över British National Partys framgångar i valet. Troligtvis har Locke aldrig ansträngt sig genom att själv läsa på om nationalism. Han har aldrig fört något djupare samtal med en representant för nationalismen, eller på annat sätt försökt fördjupa sig i frågan. Allt han vet om nationalism kommer från massmedia eller populärkulturen. Därför är det inte konstigt att han då skriver så här i Aftonbladet. När det står 2009. I Almanackan är det en bizarr upplevelse att se Ku Klux Klan eller, för den delen, National Front nämnas i bisatser i The Times och The Guardian i artiklar om folkvalda Europaparlamentariker. Allt jag får på näthinnan är bilder ur Allan Parkers Mississippi brinner. Jag hör Billy Holiday sjunga Strange Fruit i svartvitt. Eller se framför mig de bindgalna skinnedsen i Shane Meadows, This is England, knivhota den pakistanska kvartersbutiksägaren. Locos referenspunkter om nationalism kommer alltså från filmer som Mississippi brinner och This is England- Lokko är journalist, vänsterintellektuell och universitetsutbildad så han borde veta ett och annat om manipulation av människor och åsikter och kunna skilja på spelfilmer och verkligheten, men inte. Han har köpt det känslomässiga åsiktspaketet rakt av. Här har vi ytterligare ett argument mot den parlamentariska demokratin. Det är inte förnuft och kunskap som avgör hur de allra flesta röstar. Det är känslor och massmedial påverkan som avgör var röstsedeln hamnar. Den välkända psykologen Gustav Le Bon beskrev hur stark känslomässig påverkan är i den banbrytande boken Massans psykologi så här. Man bör nämligen inte tro att en idé vars sanning blivit bevisad i Och med detsamma vinner hör. Den gör det inte ens inom de bildade klasserna. Största delen av mänskligheten låter sig tyvärr ej övertygas av den mest logiska bevisföring. En upplyst åhörare kan erkänna den uppenbara sanningen. Men inom kort ska han av sitt omedvetna återföras till sin tidigare ståndpunkt. Och några dagar senare ska han framlägga sina fona argument i de gamla utnötta ordalagen. Varför? Medan han allt fortfarande behärskas av en tidigare tankegång som omsatt sig i känsla och det endaste känslor som djupt påverkar motiven för våra ord och handlingar. Detsamma gäller även för massorna. Vi har tidigare fört fram några av den parlamentariska demokratins svaga punkter. Och vi har redogjort för vad demokrati och mångkultur kan göra med ett samhälle. Vi har påvisat hur människans flockbeteende och svaghet för känslomässig påverkan gör att det sällan är förnuft och logik som avgör vilket parti en människa röstar på. Lägg där till de många demagoger eller rena bedragare som dras till de demokratiska församlingarna i hopp om att berika sig själva eller vinna inflytande åt sina särintressen. Den nationella författaren och filosofen Huston Stuart Chamberlain försökte i sitt verk Politiska ideal beskriva grunddragen för ett samhällssystem överlägset den parlamentariska demokratin. Han menade att det nuvarande systemet borde ersättas av den stat med vetenskaplig organisation där verkligt vetande är den utslagsgivande faktorn, inte tyckande och påstående. Enligt följande principer Den högsta noggrannhet vid valet av medel då det gäller att nå målet Användandet av krafterna på ett sådant sätt att det högsta möjliga resultatet uppnås med minsta möjliga kraftförbrukning så att var och en åstadkommer vad han förstår och vad han i följd av sina anlag är skickad men detta förutsätter systematisering, det vill säga planmässigt ingripande av varje kugghjul i maskineriet. Men Chamberlain förklarar också följande. Ingen politisk på kan ens få sin början så länge det låga och usla fritt och fräckt och triumferande tolereras i det offentliga livet. En fattig som i hungersnöd drivs att skäla en bit bröd hamnar i fängelse. Yrkesmässiga bedragare blir stenrika och får på sin höjd ett förtjänstförtecken. Chamberlain tänkte sig tre funktioner för att styra den organiserade staten. Först en typ av senat som kan granska och agera rådgivande. Han beskriver möjligheten att bli senator så här. Var och en av oss borde först ha att fullgöra plikter gentemot staten. Har man på detta sätt trätt i levande beröring med en organism som uppehåller oss alla och har visat sig duglig på sin post, då först borde man få politiska rättigheter. Den som ej förmår att fylla någon praktisk uppgift i statens tjänst. Saksam om han är rik eller fattig. Skulle ej få någon rätt att delta i statsangelägenheterna, ej heller något val av vad slag som helst, varken aristokrati eller demokrati utan praktisk duglighet. Lagarna skulle utarbetas av minsta möjliga antal sakkunniga i medverkan av berörda myndigheter. Statens högsta instans är förbundsrådet som utgörs av särskilt kompetenta personer vilka granskar statens behov, stiftar lagar och tar beslut. På detta sätt skulle landet kunna bli både kraftfullt och effektivt. Och där det finns möjlighet till inflytande för alla som visat duglighet. Makten skulle inte längre innehålls av pratmakare- Bedragare eller bulvaner för särintressen. Massmedias politiska makt skulle också upphöra. Chamberlain skriver så här. I en genom organiserad stat ska det inte finnas plats för konspiratörer och intrigmakare. Även ska obarmhärtig stränghet visas mot dem som eventuellt stör statens frid. Det tar tid att etablera en ny idé eller en ny ordning, men saken är säker. Ett nytt och bättre samhällssystem måste ersätta det nuvarande, för annars blir demokratin vår dödgrävare. Ett stycke ur Gustav Le Bon's Massans psykologi beskriver hur grunden till det demokratiska systemet lades. De filosofiska idéer som utmynnade i franska revolutionen behövde nästan ett sekel för att tränga ner till folksjälen. Alla känner vi den oerhörda kraft varmed de sedan manifesterade sig. Ett helt folks anlopp mot sociala orättvisor, dess krav på likställighet på förverkligande av abstrakta rättigheter och en drömd frihet bragte alla troner att vakla och hela västerlandet att skaka i sina grundvalar. Under 20 år låg Europas folk i blodig fejd med varandra. Och världen blev vittne till Hekatombe som skulle kommit en Gingis kan att rysa. Aldrig förr hade man bevittnat så vittgående följder av en idés genombrott. Idéerna behöver mycket lång tid för att tränga ned till massorna och rotfästa sig där. Men icke mindre lång tid för att uppryckas och förintas. Alla nutida statsmän är medvetna om det ohållbara i de grundidéer vi nyss behandlat. Men de vet även vilken makt dessa idéer fortfarande besitter. Och ser sig följaktligen tvungna att styra enligt principer på vilka sanning de själva ej mer tror. Med detta avrundar vi nu denna säsong av Folkbildaren. Och vi vill tacka alla er som följt oss under ni 19 program som vi släppt med start i november i fjol. Folkbildaren kommer åter, var så säkra. Diskutera folkbildens program eller ta del av artiklar skrivna av folkbildaren besök då vår grupp på sajten frihet.nu